Klub får oftest besøg af fodboldkøbmænd, men indimellem kigger en manager eller en cheftræner også forbi. Som i dag, hvor den øh, nyligt fyrede træner i Vejle Boldklub, Peter Sørens, er dagens gæst. Vi rykkede ned i lidt øh, hyggeligere øh, omgivelser, end øh, vi plejer. Jeg håber, det ligesom vil smitte af på øh, vores samtale. Peter, velkommen til. Hvordan har du det her en, måned, en halvandet måneds tid, efter øh, at ja, du forlod Vejle? Jamen, jeg har det udmærket. Altså... Jeg har jo efterhånden levet et relativt langt liv, og jeg har prøvet det, der er værre, for at sige det sådan. Så det har jeg ved, hvad kan man sige, det har bundfældet sig? Ja, det er ikke fordi, at jeg er mindre øh, skuffet, eller ærgerlig, eller semisur over, at jeg blev fyret, for jeg synes stadigvæk, at, øh, at det var forkert, og jeg synes også stadigvæk, at det var ulogisk. Men jeg har ligesom øh, slået mig til tåls med, at, øh, at det, man ikke kan påvirke, skal man prøve at og ligge, og så tage det, der er inden for rækkevidde, og påvirke det, man nu kan. Og det er så det, jeg forsøger så godt, jeg kan. Niels mm -hmm. øhm, Christian, hvad håber du, at Peter gør os lidt klogere på i dag? Ja, vi skal jo høre lidt om øh, en cheftræner øh, i i Superligaen og 1. Division. Måske også lidt fra Norge, det ved jeg ikke. Øh, men man kan sige, Peter har været mange steder henne, øh, og alle steder har han jo i hvert fald, øh, sådan som jeg har set på det udefra, fra øh, et aftryk. Øh, han er jo i sig selv en, en karismatisk person, og derfor tror jeg, det bliver spændende at høre lidt om, øh, fra hans synspunkt, øh, hvad cheftrænerens vilkår er. Um, jeg kan jo tilføje, at der er nogen trænere, øh, Peter selv har haft en af dem, Bo Johansson, som jo også var landstræner i Danmark, han havde jo et princip om, at han ville maksimalt være to år øh, i hver klub. Jeg ved ikke, om det var, fordi jeg engang spurgte ham om, han ville ikke svare på det, og fordi han var bange for at blive fyret. Og der kan man sige, at Peter er jo så i den anden grøft, fordi øh, <laughs> han er været mere end to år, men det er, for han er ikke selv bestemt. Det vil gerne høre lidt om. Ja. ja, og det kommer vi også til at dykke ned i. Der er også enkelte jobs, du selv har forladt, kan man sige, i udtiden. Mm -hmm. Lad os komme tilbage til det, men start der, hvor vi forlod der, Da du blev fyret i Vejle den 14. marts, kan du prøve at tage os lidt med om, bag kulisserne kan du sige omkring beslutningen? Hvornår fornemmer du, at ja, din tid i Vejle nok er ved at være kommet? Jamen, det gjorde jeg overhovedet ikke. Okay. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Altså, jeg vidste godt, at Vejle er en speciel klub. Så, så præmisserne for mig var, var kendte. Og i begyndelsen, synes jeg, det var, det var rigtig vanskeligt. Altså, jobbet var væsentligt vanskeligere, end jeg havde regnet med. For jeg, jeg er tidligere blevet kaldt, kaldt ind til vanskelige opgaver, hvor, hvor ting har set relativt sorte ud, og hvor jeg relativt hurtigt har kunnet bringe klubben holde tilbage på sporet. Mm -hmm. øh, sådan rent. Og det, det vurderer jeg til at være noget rent fodboldfagligt. Øh, at, øh, og måske også i forhold til at kunne kommunikere på en tydelig måde. forstå sådan, at den enkelte spiller, som måske sammen med resten af holdet er faret vildt, og ikke rigtig ved, hvad det er, han nu skal på det her hold. Mm -hmm. Og det er det, det værste for en spiller, det er, hvis han ikke ved, hvordan han skal være god, og hvis alle spillerne mere eller mindre render rundt der i deres vildfarelse, så er det utroligt svært at få det til at lykkes. Så derfor har jeg, tror jeg, øh, været ret god til at, øh, at, at fortælle den enkelte spiller, hvad hans specifikke rolle er i den her specifikke situation, i den her specifikke kamp. Mm. Og, og det alene vil være en hjælp. Derudover har jeg været ret god til at beskrive, hvad er det så, vi skal Især, især defensivt, fordi det er der, hvor man kan sige, vi ved, hvor de andre scorer og vi ved, hvor det gør ondt på os, og vi ved, hvad vi skal passe på. Det er vanskeligt offensivt, fordi de andre tænker lidt det samme. Ikke? Men, men på de parametre har jeg relativt hurtigt kunnet flytte noget. Men det, som jeg ikke var bekendt med i Vejle, det var, at, at der var så mange andre ting, som jeg var nødt til at tage fat i, også altså, truppens størrelse, at, at, at lægge en dagligdag, der var hensigtsmæssig, at få lavet et trænerteam, som var sammenhængende, hvor den enkelte øh, stabsfunktion blev, blev øh, udført af en kompetent øh, træner til netop det, jeg ville have ham til at gøre, og til netop det, som jeg synes, at den der øh, funktion skulle øh, være. Og der er det klart, at når Karit Falk, som jo var før mig, havde indsat øh, træner, kolleger til specifikke opgaver, der passede til ham, og som jeg nu ville have gjort på en anden måde. Mm. Så er det er klart, at det ikke nødvendigvis er de trænere, der er dels der ønsker det job, og dels er dygtige til det job. De var dygtige, så dels dygtige, de der to assistenttræner, som, som Karl Falk har taget med sig, og som boede i København og som var så kompetente, at, at klubben og Karate Falk har ønsket dem til Vejle. Så der, deres kompetencer fejlede ingenting. Tværtimod, for mig at se, var det bare noget andet, der skulle til. Og det skulle vi også til at gennemskue. Og jeg skulle også gennemskue, hvem skulle så... Altså, de, de skulle have tid til, at, synes jeg, at vise sig frem, og vi skulle have tid til at forsøge og få det til at fungere. Men det var tydeligt, tror jeg, både for dem og for mig, at vi var fejlkastet sammen. Så, så vi skulle øh, have en ordentlig løsning på, hvordan får vi det her erstattet og af hvem. Okay. Æ, og og øh, der var en række forhold, som jeg tænker, vi også skulle øh, have fat i ved siden af fodbolden. Og det tog meget, meget lang tid, meget længere tid, end jeg har vant til. Æ, samtidig med, skulle vi selvfølgelig lave nogle omstillinger i forhold til, hvem vi skulle spille og hvem vi skulle definere vores stil, og vi tabte, og vi tabte, og alt imens, at vi tabte, var vi nødt til at korrigere, og slukke brænde, og stoppe blødninger, og sådan noget. Ikke? Mm. Så i den periode, der vidste jeg godt, at der var der, der, var der øh, skarpe, kritiske øjne på mig, fordi jeg tror egentlig ikke, at jeg har været ejernes største ønske som træner. Så kunne jeg have taget mig mange gange tidligere. Okay. Så, så jeg synes nærmest, de har styrt udenom mig igennem okay. de seneste år. Og de har ikke været i tvivl om, at du godt har været det tidligere? Nej, det synes jeg ikke, for det har jeg kommunikeret ret tydeligt til, til, til, til den daglige ledelse. Okay. Øhm, men efter at vi ligesom så fik stoppet blødningerne, øh, og i den sidste tredjedel af efteråret, der begyndte vi faktisk at have fundet en vej, af hvilken vi var konkurrencedygtige. Altså vi spillede lige op med Brøndby i Brøndby, vi øh, vandt øh, overlejende over Sønderjyske, over Nordsland, som var vitale opgør I den sidste kamp spilte vi overgjort mod Midtjylland, og havde haft en lang periode, hvor vi var gode, især på hjemmevægen. over øh, vinterpausen fik vi skåret truppen til, altså, for det var det vigtigste efter min mening, det var, at vi var alt, alt for mange, der var alt, alt for dårlige, og alt for få, der var, alt for, der var gode nok. Øh, og begge dele fik vi faktisk øh, tilrettet, ikke kun mig, men, øh, men også den, den nytilkommende øh, sportsdirektør, det lykkedes han i høj grad med. Og derfor var det lettere at styre ind i løbet af preseason til det, vi skulle, både fordi der var tid, men der var også en trup, der var skort til. Og vi kommer godt i gang. Vi taber ganske vist i Silkeborg, men det gør alle jo. Vi vinder over AGF og var det bedste hold. Vi spiller uafgjort i Holborg og var også det bedste hold. Vi var i hvert fald tæt på at vinde. Og derfor så synes jeg, at vi var inde i en periode, der var nu efterhånden relativt lang. Og hvor det, som jeg tidligere ligesom blev... Antaget for at være komisk, når jeg sagde, at vi skal nok overleve, vi har gode muligheder, i en lang sæson. Det begyndte lige pludselig at være noget, som andre end jeg kunne se realismen i. Mm -hmm. Og derfor var jeg meget overrasket, da jeg dagen efter, vi havde tabt til Viborg, blev kaldt ind til Henrik Tønder, og hvor han forklarede mig, at bestyrelsesformanden havde besluttet, at der skulle nye kræfter til. Så det kommer som en lyn fra en klar himmel, som jeg hører? Ja, men lyn kommer nogle gange fra klare himler i, øh, i fodbold og især mm. i Vejle. Mm. Æh, hvad var begrundelsen, du får? Æh, nu siger du, det er Henrik Tønder, der, der overbringer der beskeden, mm. men det er ikke ham, der har truffet beslutningen, så han skal jo kommunikere en andens beslutning, kan man sige. Men hvad er det for en beslutning? Han kan teoretisk være enig i beslutningen, men altså, det er ham, der kommunikerer den beslutning ordentligt professionelt og fortæller øh, det, der er årsagen, nemlig at... Øh, det betyder, man har øh, vurderet, at på den korte og på den lange bane øh, står Vejle Boldklub bedre tjent med en anden træner. Hvad hører du fra Solotko? Ingenting. Hvad har du hørt fra Solotko efterfølgende? Ingenting. Hvad tænker du om det, når det nu er, at hans beslutninger? Det er ikke overrasket over. Han har jo i sin gode ret til at lede, som han vil. Uh, det, det forholder jeg mig ikke til. Hvad tænker du, Niels Christian, i forhold til det forløb, som Peter lige ser her og måden øh, at gøre det på? Jamen, man kan jo sige, ud fra resultaterne isoleret set, som Peter også opregner, så kan man sige, så er det jo ikke der, øh, om jeg så må sige, øh, problemet ligger, fordi det er jo rigtigt, at Vejle kom ind i en periode, hvor man begyndte at, at samle i hvert fald væsentligt flere point sammen, end man havde gjort i en længere periode. Øh, og øh, det er jo selvfølgelig, når man kigger på det fra, fra ejers side, så er det selvfølgelig en voldsom udfordring og se, om man kan sikre, at klubben overlever i Superligaen, Det vil alle kigge ind i. Og derfor kan man godt se, at resultatmæssigt er det, er det lidt uforståeligt. Hvad der ellers ligger af så der må jeg jo så sige, at jeg tror at efterhånden i det her program, det er gået op for de fleste, jeg har en vis skepsis over for udenlandske ejere i danske klubber. For jeg synes, der er for mange eksempler på, at, øh, at de er for langt væk fra dagligdagen. Altså, enten er de ikke tilstrækkeligt meget til stede. Vi talte også med Jan Bæk Andersen om, hvor vigtigt det var. Og, og der var han jo et eksempel på, selvom han boede udlandet. Jamen, så kommer han, han overværer træninger, han øh, ser nogle ting, han er lidt tættere på truppen og på staben og det ene med andet. Og der tror jeg, hvis man skal træffe som ledelse en kvalificeret beslutning, og man skal beholde en træner, eller man skal afskedige en træner, så kræver det, at øh, dem, der skal træffe den beslutning, er, er, er tæt på. Og nu ved jeg ikke, hvor, hvor tæt øh, Vejles ejer er, men jeg har lidt fornemmelse af, at de er lidt langt væk øh, fra hverdagen, øh, og måske derfor vurderer ting på, på <tøk> andenholdsberetninger, og det synes jeg ikke er kvalificeret nok, det må jeg sige. Er det, er, er det den rigtige fornemmelse, Niels Christian sidder med, at, at ejeren ikke er tæt på i det daglige... Øh... Det er de ikke, men øh, altså, det, det tror jeg jo godt, at man kunne leve med, øh, at, at de pågældende ejere ikke nødvendigvis var til stede hver dag, hvis der så var tillid til den daglige ledelse, som er der hver dag. Det, det synes jeg måske er et større problem. Øh, altså, jeg ved ikke, Jan Bæk, hvor ofte han er i Brøndby, men hvis han har tid til, at, at CV og, og, og Frederiksen de har styr på det, og det må man jo gå ud fra, at, at man går ud fra, i og med, at de er ansat. Okay. Så, så synes jeg ikke, at det gør noget, at de ikke er så tæt på. Men det er selvfølgelig, altså, <coughs> det er jo name of the game, og jeg respekterer, eller accepterer i hvert fald, præmissen, at, at det er en ejers ret at lede. Og også lede på en måde, der kan forekomme ulogisk. Jeg, jeg accepterer, at det er præmissen. Men det, som Niels Christian taler om, det er jo, om det er hensigtsmæssigt eller ej. Det er Næst Christian nok til at vurdere end jeg. Hvad, hvad, er din, øh, hvad er din umiddelbare reaktion, da du får beskeden fra jer ja, det? er jeg er meget overrasket. Fordi jeg synes, vi er igennem det værste. Og, og det vanskeligste er overstået. Og vi er på sporet. Og vi har, som, jo, som det jo også fremgår nu, øh, nærmeste modstandere inden for rækkevidde. De er inden for rækkevidde, fordi det er pointmæssigt rent matematisk ikke er voldsomme udfordringer, hvis vi kan fortsætte med at forbedre os. Og det synes jeg, vi gjorde. Og vi havde øh, folk, som ikke har været klar meget længe, øh, klar til at gå ind nu. Så, så, og, og, og spillere, som ikke havde været i form, blev bedre og bedre. Nytilkommende spillere havde fået et par kampe, men for hver kamp burde den spiller blive bedre og bedre, og således også holdet bedre og bedre. Og derfor så mener jeg, at vi var i en relativt stejl opadgående kurve. Mm -hmm. øhm, og, og, og, og det kan man sige, det kommer efter det hårde arbejde er gjort, det vanskelige arbejde er gjort, så kommer resten lidt af sig selv. Altså, det må godt blive hjulpet lidt, og man må godt pushe lidt stadigvæk. Men det vanskeligste arbejde var gjort, fordi truppen var skåret til, øh, stilen var klar, øh, spillernes roller var forstået, og vi havde en sammenhæng i det, og vi var på sporet. Og derfor så var jeg, jeg var utrolig, altså, du ved, jeg skulle blive fyret nu. Det er faktisk ikke rigtigt, at jeg har været kortvarigt i klubber. Der er, øh, altså hvis jeg må tillade mig at korrigere. Ja, i IGF er du alligevel fire år. Altså, ja, jeg er den, der har siddet længe siden de glade amatører er under Peter Rudbæk, da jeg bliver fyret efter knap fire år i IGF. Jeg er derefter øh, knap tre år i Silkeborg. Jeg er to år i Hobro. Og gennemmelseslivetiden for en cheftræner af Superligaen, tror jeg, omkring halvandet år. Så, så altså... Jeg har prøvet at blive nogle gange, jeg er ret rutineret i det, men jeg har siddet relativt længe de fleste steder. Det gjorde jeg så ikke i Vejle, og man kunne have fyret mig i starten, hvis man havde syntes, at det der, det, vi ser ind i noget her, der er håbløst. Mm -hmm. Men det, som vi kom ud af, den her håbløshed, det var netop på grund af, at vi, ikke kun jeg, men at vi fik løst de største problemer, og fik rettet en trup til, og fik øh, designet og besluttet en stil øh, og et hold, der var konkurrencedygtig. Og det, synes jeg, var eh, tydeligt på det tidspunkt, hvor jeg blev fyret. Og derfor var jeg skuffet og overrasket. Og jeg vil også sige, altså det her, som, som øh, jeg har sagt øh, flere gange, altså det at være inde i, i et subliga-job, det er et privilegeret sted at være, for der er så mange, der gerne vil, og der er så få steder, hvor man har mulighed for at komme ind. Jeg blev hentet ind til Vejle i en ret kritisk situation, hvor man så, at Vejle uomtvisteligt vil spille 1. division året efter, altså når sæsonen her er slut. Og jeg synes, at det vanskelige arbejde, der skulle til for at grundlægge muligheden for at overleve, var gjort. Og det, som jeg så ind i, det var jo muligheden for at gøre det arbejde færdigt og fuldende. Det er et mesterværk, der var undervejs. Men Peter har sagt det mange gange. Ejerne har en anden opfattelse, og det er vi jo helt enige i. Det er deres privilegium. Det jeg sagde var jo bare, at måske, havde, måske er det en god idé. Jeg siger jo ikke, at bestyrelsen eller bestyrelsesformanden eller ejeren skal stå på træningsbanen hver dag. Jeg mener, han skal have en føling med, hvad der foregår. Og måske også have en tættere dialog med cheftræneren, end det udefra ser ud som om af tilfælde, sådan, så ville man måske heller ikke være så overraskende, hvis man blev fyret sig selv. Mm. Så det er jo min pointe i det der. Så kan vi diskutere træneransættelser. Jeg mener nu ikke gennemsnitsalderen for en Superliga-træner er halvandet år. Det vil jeg bare lige Nej, ansættelsesperioden, ja. Nej, men, men du er, ikke... er så en anden sag. Nå, men det kan vi da finde ud af. Det, det, det må vi gøre bagefter. Siger du, siger du farvel til nogen, eller hvad gør du, da, da du er blevet, du går fra Ja, altså samtalen med Henrik Tønder er, er øh, øh, respektfuld okay. øh, og ordentlig og professionel øh, og, og tønd at spørge mig, hvor længe jeg skal have øh, til at øh, pakke mine sære og komme ud. Nej, men altså til at, ligesom at forberede min, min børn, for eksempel, så de ikke skal læse det på, øh, på tv eller se det på tv, mm. og de får det at vide af mig. Jeg ringer til min, til min øh, kære mor og fortæller, at hun ikke skal blive chokeret, når hun hører det her og min kone og osv. Øh, og så, så går jeg hen i omklædningsrummet samler øh, min... min øh, kolleger, min stab og spillerne, og siger, at det her, det er øh, ledelsens beslutning, og det er jeg ked af, skuffet over, men ikke instrumenter, jeg er taknemmelig for, øh, tak for den tid, vi har haft, og jeg kommer til at savne dem, og holder med dem. Øh, og så en tid efter, at jeg har fået overbragt nyheden, der bliver den så offentliggjort. Okay. Så du får trods alt sagt farvel, det ikke altid øh, hører man jo. Nogle gange er det på fridag eller et eller andet. Nogle man man, har jo ikke stjålet af kassen. Nej, altså, nej, jeg nej. Trods alt gjort det bedste, det respekterer. Nu er du inde på for, at da du kommer til Vejle, øh, så overtager du en eksisterende stab, og du beskriver også, at måske vil du gerne have, at staben arbejder på en lidt anden måde. Ja. Øh, øh, der er jo nogle øh, cheftrænere, som, som rejser rundt, øh, Ofte med deres egen assistent. Landstræneren er et eksempel mm. i Danmark. Øhm, og andre, som, som en del af ansættelsespakken, ligesom siger, at jeg vil gerne have den assistent med, eller måske to. Vi har det helt ekstremt i, i England, hvor når en ny manager rykker ind, så bliver øh, hele... Øh, Øh, personale øh, omsætning, den bliver øh, forøvet, så de alle ryger ud, og der kommer nye ind, og som regel er der også en 4-5 spillere samtidig, øh, og der kommer også nogle andre agenter ind, det er et helt andet cirkus. Hvad er din vurdering, og nu tænker også lidt på, øh, nu taler vi om, du har været i forskellige klubber, havde du stået stærkere, hvis du øh, havde haft en wingman med i de forskellige ansættelser? Ja, det tror jeg. Altså, det, som man har brug for, det er selvfølgelig kompetente kolleger. Det er ja. klart. De, og, og det fik jeg også, da jeg kom til Vejle. Øh, den, der havde sat holdet, mere eller mindre, da jeg kommer til Vejle, det er jo Carl Falk, øh, som jo havde valgt øh, to øh, trænere, som er dygtige, og som passede til hans måde at træne og lede på ja. og fordele på. Øh, og det er, det er dels et forhold, hvor man kan sige, at vi kender hinanden, og vi dækker hinanden ind. Og så beskytter vi måske også hinanden. Fordi det, som jo er en stabs rolle, det er at være lojal naturligvis. Men det er også at beskytte. Det er også, at man som cheftræner i udsatte positioner og i udsatte tider er beskyttet internt, sådan man ikke altid skal forsvare sig selv, men sådan at, og det er jo helt almindeligt, altså at et ejerskab eller en daglig ledelse sådan ligesom tager altså sine egne notitser af, hvad foregår der, men også, at han søger at få lidt forklaringer på, hvorfor fanden spiller I sådan der forleden dag, eller hvorfor træner I ikke i går, eller du ved, altså at man forsøger at få en eller anden grej af indsigt fra dem, der også ved, hvad der foregår. Og der har en cheftræner brug for også, selvfølgelig lojalitet, han har brug for kompetencer omkring sig, ekspertiser omkring sig, specialister omkring sig, men han har også brug for, at der er nogen omkring ham, der øh, beskytter ham. Og det får man jo i højere grad, tror jeg, når man har sine egne folk med, og man får de rigtige folk med. Og det var i høj grad det, som, som øh, var tilfældet, altså at der var et par assistenttrænere, som var højst kompetente, og som har øh, gode stillinger i dag, og, og vil få en flotte karriere, men de passede ikke ind til det, som efter min mening skulle til i Vejle. Og derfor så, så er det hensigtsmæssigt ofte, ikke nødvendigvis at have 10 øh, gulder med, som, øh, som man nu rejser rundt med. Det var det, som, som romanerne inden øh, Karl Falk gjorde. De, der ryddede man jo hylderne, og således var det muligt for, for Karl Falk at komme med sig selv, men også med et jak, som, øh, som han vidste, at han kunne stole på, og som han vidste var kompetent. Øh, det, det, det fik jeg jo først kan man sige, mulighed for at gøre lidt senere. Er der noget, du vil have, nu har du haft halvanden måned tid til at reflektere over, over din tid i Vejle. Er der noget, du vil have gjort anderledes i din måde at være træner i Vejle på? Ja, det er der vil givetvis her og der, men, men altså, man skal jo træffe beslutninger i nutiden. Og man har ikke, man har ikke fremtiden at referere til, eller... Så, så man kan, alt, kan altid finde noget, som burde have været anderledes. Men man vurderer, og analyserer og beslutter jo i ud. Øh, og og overal, så synes jeg, at det gik øh, godt, og at øh, vi faktisk øh, lykkedes øh, ret godt, øh, ret langt hen ad vejen. Der det blev øh, det i den udmelding, der kom fra klubben. Peter Sørensen er valgt som klubbens klare første prioritet, og parterne har derfor lavet en længerevarende aftale. Øh, hvad lå der i, i det? Øh, for der blev ikke meldt ud, hvor, hvor længe du egentlig havde en aftale. Nej, og det er jo også fordi, at altså, aftaler, det kan jo være overmålsaftaler, hvor man ved, at det er et-to-tre år. Men det kan jo også være en blanding, som mit var. Og det vil sige, at efter et, øh, en, en bestemt periode overgår, overgik min aftale i en funktionære aftale, det vil sige i princippet i det uendelige. Ja. Øhm, men det betyder jo også, at man kan blive sparket ud når som helst. Ja, det er jo det, der er øh, om. Og, og, og det ligger jo også i en, en funktionære aftale. Fordi typisk, altså, der er ligesom to, to aftaler. Enten så er det en overmålsaftale og så er det en funktionære aftale. Mm. Men i overmålsaftalen er der jo typisk forhandlet ind, at når du nu bliver sparket ud, hvor meget skal du så have af den resterende periode, du har? Enten så skal man have det hele, så står man jo så øh, også fast i den kontrakt, eller også så tager man en eller anden procentdel, og så er du fri af den der kontrakt. Det har jeg haft de seneste par gange inden Vejle, okay. at, okay. at, at sandsynligheden for, at man, man, man går fra en anden før tid, er jo til stede, og lad os bare, øh, mens vi stadig er venner, får det forhandling på plads. Okay. Så det er ikke sådan, du har en resterende kontraktperiode, hvor du får løn fordi der var ikke en resterende kontrakt. På jo, det gør jeg nu, fordi, fordi jeg blev fyret så hurtigt, at okay, vi stadigvæk okay. er inde i en uopsigelighed, så okay, at sige. Okay, Jamen, så fik vi det på plads. Ja. Jeg har et spørgsmål fra NIS, Peter Kolby, som siger, øh, den nye træner lykkedes i vidt omfang med samme trup, som du ikke fik helt op at ringe. Hvilke refleksioner giver det dig anledning anledningen til, når du ser, hvordan de har præsteret efter dig? Øh, jeg mener, at han har fortsat det, som øh, var øh, forberedt. Uh, han, har, han har korrigeret uh, et system også delvis en stil i det omfang jeg har set det han har gået tilbage til at spille det system altså med tre stopper uh, og vingbaks som vi lykkedes med i den sidste del af efteråret og grunden til at vi gik fra det uh, det, det, var, det, var, det var faktisk en hård beslutning, en vanskelig beslutning mm -hmm. men som modnede sig hen over vores, øh, vores ferie det var at vi havde fået stabiliseret os og vi havde vist, at vi var konkurrencedygtige med de nederste 6. lad os sige det. Og vi kunne godt vinde over måske Sønderjyske og Nordsland Med den måde, vi spillede på, det gjorde vi. Og så spillede vi lige op med Brøndby og med Medjylland som plus minus. Men min vurdering var, at hvis vi skulle bruge de tre stopper og de vingbaks, vi havde, så ville det være lidt for, lidt for hvad kan man sige... Ikke nødvendigvis defensivt, men i hvert fald med for mange spillere, der var defensive og, og bag bolden, mm. og for langt fra modstanders mål. Og det, som vi var tvunget ind i med, med den position, vi havde, altså hvor vi havde et efterslæb, det var jo, at vi, det var ikke nok at spille lige op, fordi der kan det godt ske, at du vinder den til tabel næste gang, og du vil måske altid blive gjort. Vi var nødt til at skulle vinde, og for at kunne vinde flere kampe, så vurderer jeg, at vi var nødt til at gå tilbage til at spille med fire i bagkæden, og ikke fem, som det ofte bliver. Fordi så kunne vi have en spiller mere længere fremme. Altså man kunne sige, at den ene stopper øh, måske kunne bruge som tiger eller lignende. Eller en anden griber mere. Som så teoretisk set vil, vil, vil øh, øh, betyde, at vi er tættere på målet med flere spillere. Det var vi en analyse. Fordi så altså, var jeg bange for, at vi kom til at spille ganske godt og lige op. Men vi ville få et, et langløb for få point. Så det var den analyse, jeg gjorde. Og, og øh, det synes jeg sådan set, at... Øh, altså, Risikoen var, at det var for chancefattigt, og at vores angribere skulle være meget effektive på de relativt få chancer, vi ville skabe. Det har han korrigeret, og det er ikke blevet dårligere af det, som jeg kan se det. Men det er relativt chancefattigt, og det er en forskel. Men bortset for det, så synes jeg, at resultaterne bliver præget af det, som vi allerede så ind i. Men du er jo også bare et menneske, Peter. Sider man som den øh, fyrede træner øh, og håber, at det går den næste dårlige for at altså bevise, mm. I skulle ikke have fyret mig? Fordi lige nu vil, vil, vil folk udefra jo kigge på det og sige, at det var jo klogt nok, fordi de, får, de har fået point i fem ud af seks kampe siden. Ja, ja. men jeg har, jo ikke, jeg, altså jeg har jo ingen grund til at have noget som helst imod øh, den nuværende træner. Mm. Og i øvrigt, så har jeg heller ikke noget som helst imod Vejle Boldklub. Og de mennesker, der er øh, i Vejle Boldklub i dag, holder jeg meget af. Øh, øh, det er en klub, der, der har stået mit hjerte nær i mange år, fordi jeg startede min trænerkarriere der og har et personligt godt forhold til rigtig mange af de mennesker, som var der dengang og som er der stadigvæk. Så, så, øh, så det, det, jeg, jeg bærer ingen næ eller bitterhed og, og ønsker ikke øh, Vejle Boldklub andet end det bedste. Men jeg køber ikke præmissen om, at det går bedre nu. Jeg synes, at det går relativt godt nu, fordi jeg og mine kolleger gjorde det hårde arbejde fra, fra midt i, eller fra efter den første tredjedel, af, sætten var overstået, og så ind til den sidste tredjedel, hvor man spiller imod relativt jævnbyrdige hold. Det er jo det, de gør nu. De spiller mod hold, der alle er blandt de dårligste, hvor man forhåbentlig skulle være tættere på, og vejle og er tæt på, hver gang de spiller, ligesom de gjorde, og vi gjorde, Øh, men jeg var der. Men, men Vejles ejer eller Vejles ledelse kan jo øh, i hvert fald godt se på resultaterne her efterfølgende, tænker jeg, og klappe sig selv på skulderen og sige, at det, det var fint, det gik som det skulle. Ja, men Man skal nu vente med at gøre bordet op øh, til de sidste kampe hmm. af spillet, men øh, det er jo objektivt set rigtigt, at øh, der er et par kritiske øh, runder nu. Øh, de er kritiske for Vejle. Øh, jeg tror meget bliver afgjort. Så vidt jeg ved, skal Vejle møde Sønderjyske næste gang. Ja, og øh, så har de AGF på hjemmebanen. Og vinder Vejle de to kampe, øh, så er det lige pludselig, at man, og så er det jo klart, så har man det der momentum, som jo ja. er så vigtigt i fodbold. Altså, så føler spillerne, så føler klubben, så føler fansene, at nu er vi der, og det bærer jo altså... Gode resultater, afler gode resultater, og modstanderne omvendt, som synker ned i døgnet, øh, der er meget svært at komme op, så det er, nu kan vi tale AGF lidt senere, <laughs> men øh, det er jo det, det er to skæbnesvanger runder. Mm. Øh, ja, og det, og det er afgrykt? jo relativt lige. Øh, ja. altså de er jo, altså, der er det her med det mentale aspekt, det er bestemt ikke øh, minus vejle i øjeblikket, øh, tværtimod. Sønderjyske, de er, er måske hårdt ramt over endnu hårdere end Vejle, mm -hmm. ser ikke ind i nogen optur, men, men AGF er jo i frit fald, ikke? Og, og det går bare ondt i AGF. Og de, de er både relativt dårligt spillende, og det er, er utrolig hårdt at være i AGF, når det pejer når, når, når kurven er så øh, dramatisk for nedadgående. Det ved du jo om nogen. Ja. Du har jo du har været der. Du har også været i Vejle. Hvordan ser du... Altså, fordi det er jo også det, du siger. Momentum har jo tit rigtig meget at sige, om man, man er på vej den vej, eller man er på vej den der. Hvordan ja. ser du den der uh, duel mellem de to? Jamen, altså, i vores uh, første kamp uh, mod AGF, den, den, den var jeg... Altså, jeg lige så sikker jeg var på, at, at det ville blive næsten umuligt for os at vinde i Silkeborg. Lige så sikker var jeg på, at vi kunne slå AGF. For jeg synes ikke, at AGF har et hold, der er spiller for spiller, eller sat sammen på en måde, hvor vi ikke skulle kunne slå dem. Og det tror jeg godt, Vejle kan gøre igen. Øh, der, der er seks point til, til AGF øh, for Vejle, øh, men der er, er der ikke 15 at spille om. Øh, og, og AGF har ikke haft nogen optur i nyere tid. Tværtimod. Mm. Og det er meget, meget, meget hårdere i den grad at være i modvind, end det er at stå i Vejle nu og så langt ind i sæsonen, hvor det har været så hårdt øh, så længe og set så umuligt ud, at og, og vi, har, vi har skulle kæmpe os fra tue til tue eller op fra hul fra mm. hul. Æ, men nu går det relativt godt. Og når man er der, som Christian siger, æ, så, så for trods af at det er stadig vejleder fra Ridderslev der rykker ud, fordi der er trods alt 6 point plus en målskud, ja. så der er 7 point ja. der skal hentes på AGF over ganske kort tid. Ja, fem men det ligger inden for det mulige rige. Og det kan du tro, at de kommer til at gå efter og tro på med god grund. Tror du på det? Ja. Det gør jeg. Så går det jo skidt for din gamle arbejdsgiver. Ja, gamle men gamle vi kan ikke alle sammen vinde. Nej, det er også rigtigt. Det, er også <laughs> rigtigt. det bliver spændende med de sidste runder. Øhm, Peter, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spole tilbage. Nu har vi været meget omkring fyringen og, og alt det, der ligesom fører op til den. Øhm, hvis, vi, hvis vi går tilbage til den gang, du, du siger ja til jobbet i Vejle. For sådan nogle som Christian og jeg, så har der jo været lidt rod i kulisserne et stykke tid i, i den klub. Hvad øhm, havde du ikke bange anelser, da du gik ind? Ja, jeg er så bange, jeg er ikke så bange øh, for noget. Jeg vidste godt, at det blev vanskeligt, for det kunne man jo se øh, i tabellen, og man kunne se i kampene, at det var ikke alene nederlag, det var markant nederlag. Altså, ja, jeg har tidligere været i de situationer, også på fodboldbanen, og hvor øh, jeg sammen med dem, jeg har arbejdet sammen med, er lykkedes med at finde tilbage til det. Og jeg, jeg synes, at Vejle har, jeg synes, det er en fantastisk klub, øh, som jeg i mange år har ønsket at komme til. Jeg kom til det på et uheldigt tidspunkt, et vanskeligt tidspunkt, fordi det var, det var fra et meget, meget vanskeligt stort sted, at jeg kom ind. Men jeg var ikke i tvivl om, at det var et job, jeg gerne ville have. Så, så på den måde, jeg havde samtaler med, med både den ene og den anden, og også med ejeren, og, også med, med Iron, og øh, altså var bare parat, ikke? Altså det Det er en god klub at komme til, Vejle. Men Vejle var i en vanskelig situation, hvor jeg tænkte, hmm. vi giver det et skud, ikke? Og, og, og der er lang vej øh, inden, at det er overstået. Hmm. Og der er mange point at spille om. Ja, ja, det var ikke og lige så er der nogle andre, der slider i det. Øhm, hmm. så, og, og, og, og derfor så, øh, så var jeg sgu ikke så meget i tvivl. Altså, jeg glædede mig til den opgave, det var vanskeligt, det vidste jeg godt. Det var vanskeligt, end jeg troede. Men, men jeg synes egentlig, at, at det var en no-brainer for så vidt, altså Ståle havde måske haft flere muligheder i en tilsvarende situation, men der hvor jeg stod, var det en god mulighed for at komme tilbage. De hænger heller ikke på, øh, på træerne øh, Superliga-Jobsen, som du også tidligere har været inde på. Jeg har set spørgsmål for Ole Ryborg. Jeg ved ikke, om navnet siger der noget. Ja, han er ja. i hvert fald øh, Vejle-fan. Han siger, spørgsmål, som konstant diskuteres blandt Vejles fans. Hvordan foregår det, når der findes nye spillere til Vejles hold? Hvad er rollerne mellem ejer, sportsdirektør, træner, talentchef osv.? Det ved sgu ikke, om det er fabriksimlighed og sådan noget der. Øhm. <laughs> jeg er engang kommet til at svare og det blev jeg da ikke populær på, men øh, det var det rigtigste mindre rigtigt, det jeg sagde, nemlig at indtil man ansatte øh, en sportsdirektør var der jo af gode grunde ikke en sportsdirektør og ikke en sportschef. Mm. Fordi det, som vores ejere øh, kan og har ved siden af relativt mange penge, det er et, et meget, meget godt netværk. Et netværk, der, der ikke som mit begrænser sig til Danmark eller Skandinavien eller sådan noget, men i virkeligheden rækker ud over, alle kontinenter kontinenterne mere eller mindre. Mm. Det, det synes jeg er en stor styrke, at, at den gør. Og de øh, har forbeholdt sig øh, retten til, at øh, i sidste instans beslutte, hvem der skal ind. Og, og, og det, det er en præmis, øh, som øh, jeg sådan set øh, accepterer. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er hensigtsmæssig. Altså jeg kunne godt tænke mig, at jeg selv bestemte det hele. Mere eller mindre. Men, men det er jo helt almindeligt, altså at, at der er en sportschef, eller en ejer, eller en direktør, eller hvad det nu er for en funktion, hvor den slags beslutninger ligger. Det, det er ikke særskilt til vejle. Men din del af jobbet, var der ikke nogen, der blandede sig i? Nej, altså det, altså det der jo er mit øh, prærokrativ som cheftræner, og, og i øvrigt med en beskrevet jobbeskrivelse, det sørger sør jeg altid for. Jeg sørger altid for, at jeg er cheftræner med en defineret jobbeskrivelse. Okay. Fordi alternativt kunne man forestille sig, at man lige pludselig skulle være den, der skulle være boldpumper, eller scout, eller whatever, ikke? Men det kan man ikke, hvis der er en defineret Som jobbeskrivelse. Som vi så i lige med Lars Friest, og lige pludselig var noget andet. Sådan noget, ikke? Ja. Altså, så længe jeg er cheftræner, er det mig, der beslutter, hvordan vi træner, hvem der træner, hvem der skal starte ind, hvem der skal sig ud, okay. og så osv. Uh, og, og det kan ingen tage fra mig, uanset hvor gerne de måtte ville. Uh, og det har jeg da insisteret på, og, og, og også uh, synes, at det var passende at, uh, at uh, forklare eksplicit. Men det er jo til enhver tid ejerens eller bestyrelsens ret at skille sig af med den til enhver tid siddende cheftræner som det så endte. Vil du bare lade os forlade Vejle? Nu har vi været vidt om, er der noget, du vil sige før, jeg forlader Vejle? Og no, no, og nej, nej, jeg, okay, jeg har noget, jeg vil spørge om, når vi, vi har forladt Vejle. Du skulle, du skulle også føle, at du stadig var med, tænker jeg. Øhm. Og så øh, har jeg sådan øh, lige bare øh, legnet dit CB op. Ikke, at du kender det jo, vi behøver ikke øh, gennemgå det. Øhm, men, øh, men du har i hvert fald været i AGF, du har været i Fredericia, altså hvis vi snakker indland. Du har været i Silkeborg, Hobro og Vejle. Mm. Hvilken klub har været sværest at være træner? i? Hmm. Ja, det, det tror jeg faktisk, det var i Hobro. Uh, det, var ja. også, altså, det var vanskeligt i Vejle, ikke? Fordi, fordi der var nogle ting, jeg ikke havde set. Men gang at vi ligesom har fået, jeg havde fået, skal sige, klarhed over, hvad det var for et job. Øhm, der, der, og jeg var glad for det. Jeg vil godt sige, at det her, det her med, at man går ind og piver som, som træner og, og analyserer som, som udefra og ekspert og journalist sådan noget, i forhold til, at jamen, det er også umuligt, når der er så mange forskellige nationaliteter osv. Øh, det, det, det er jeg helt uenig i. Fordi det burde man godt nok vide, hvis man tog det job i Vejle. Mm. At, at det indebærer, at man så kunne håndtere, lede, træne, verdens forskellige nationaliteter. Og, og uden sammenligning i øvrigt, det er jo også det, Jørgen Klopp gør, og Guardiola gør. Mm. Altså, det kan ikke hjælpe noget, at man piber over, at de ikke alle sammen kommer fra Midtjylland. Eller mm. fra sit Men, øje, nej. Altså, præmissen i Vejle er, at, at der er øh, spillere fra hele verden, plus en tre-fire andre steder. Og så må man prøve at begå sig så godt, man nu kan i det. Og det er en ledelsmæssig opgave. Og det var faktisk en opgave, som jeg synes var rigtig spændende. Mm. Det er jo også mere sædværende, end det er... Øh... Der er meget få Superliga-klubber, der alene stiller op med 11 danskere, ikke? eller 11 jøder. Ja, der er dog et par ja. stykker, men altså. <laughs> ja. Men i Hobro, siger du? Nå nej, men altså, i Hobro havde man jo for så vidt alt imod sig. Altså, faciliteterne var relativt dårlige, økonomien var dårlig, altså, den var dårlig i den forstand, at den var lille, det var beskedens. Mm. Mm. Spillermaterialet øh, var der efter. Øh, funktionerne var... Øh, altså, der var jo Jens Hammer, som var sportschef, men han var også alverdens andens. Boldpumper og alt det der. Ja, altså, og han var ikke for stor til det. Øh, Michael Kryger min, øh, min assistenttræner, var assistenttræner, og hun andre ting. Altså, den eneste, der sådan havde en normal jobbeskrivelse, der, der svarede til, øh, til den funktion, han havde. Det var mig. Alle andre gjorde meget, meget mere. Ikke? Øh, og det var jo det var sådan set meget øh, oplevende, forfriskende, og også, øh, hvad kan man sige... Øh, Uddannende er udviklede for mig, og også glædeligt at se, hvor mange der, der med hjertet brænder for en klub, og som ikke kun er legesoldater, som jeg selv mere eller mindre. Så den opgave var vanskelig, fordi det i enhver forstand var op ad bakke. Og derfor blev jeg også provokeret dengang, at, at det hed, at, at i nu skulle vi i Hobro skære bort, hvad der var nice to have, og øh, hen til det, der var need to have. For det havde vi godt nok 20 med, når tid for enden. Ikke? Det var ligesom formissen. Ja, ja. Men sådan som jeg husker det, Peter, og korrekt mig, hvis det er forkert, men du sagde jo egentlig selv op øh, i Hobro, øh, og jeg forstår også, da vi havde Jens Hammer inde, at øh, man lavede en strategiændring, eller mm. ikke, om det var en strategiændring, men i hvert fald det godt være, at du var mm. svunget økonomisk, mm. hvor man skal også talentarbejde og alt sådan noget væk. Var det medvirkende til, at du sagde, nu kunne du ikke se dig selv i projektet eller hvad? Ja, altså det er jeg, jeg jo blevet ansat til på en kort aftale. Ja. Det var jo at redde Hobro i sæsonen, var det 19-20, øh, hvor de lå skidt til i Superligaen. Mm. Men det lykkedes vi jo med. Og, og, og på et tidspunkt, inden at vi lykkedes med det, aftalte Jens og jeg og, og Lars Kønel, som var bestyrelsesformand dengang, at vi skulle forlænge min aftale. Og det, det gjorde jeg faktisk, fordi jeg ville, jeg ville godt vise, at jeg ville det her, at jeg troede på det her, og at spillerne passende kunne følge mig og, og øh, øh, altså, hvad kan man sige, være et eksempel på, at der faktisk var en, som vilderligt troede på det, med mig selv som indsats. Øh, og uanset, at vi godt kunne have rykket ned, så, øh, så, så var Hobro alligevel et sted, hvor med paraplyaftaler aftaler og sådan noget, hvor det godt ville kunne lade sig gøre, at kæmpe sig op igen, altså hvis, hvis, hvis alle fortsat var så ihærdige og, øh, og viljestærke og, og dygtige til, for det var Jens jo rigtig dygtig til, at hente gode spillere mm. øh, ind til en lille klub, mm. således at den klub jo faktisk var øh, mirakuløst nok konkurrencedygtig mod, mod både de nærmeste hold, men også indimellem med de bedste hold. Mm. Øhm, og, og det, som man så korrigerede på et tidspunkt, hvor, øh, hvor jeg tror, at øh, altså, hvor bestyrelsen var splittet, og hvor det ender med, at, at det, som man måske kunne kalde moderklubben, fik det, som de ville, det var, at man ville i den relativ lille puse penge, det er i Hobro, bruge en relativ stor del på at opbygge en ungdomsafdeling. Og, og, og den strategi var jo muligvis rigtig for Hobro, men det var forkert for mig. Fordi det, jeg var ansat til, og det, jeg så ind i, det var, at kæmpe for at blive henholdsvis, at komme i Superligaen. Og det at arbejde med unge mennesker, det gør jeg jo meget gerne. Altså, det gjorde jeg i Silkeborg i høj grad. Men det var spillere, som kom fra en ungdomsafdeling, der var trimmet, og som var tilrettelagt til at kunne gå ind på førsteholdet fra et højt niveau, fra et veludviklet niveau. Men det, som Hobro skulle til at gøre, det var at etablere en ungdomsafdeling. Og, og pengene, som gik fra førsteholdets regi, øh, ville betyde for mig at se, at man ikke så ind i Superligaen, men man så ind i 2. division. Og, og, der, og det tror jeg i øvrigt ikke, at bestyrelsen i virkeligheden har noget imod. Øh, tværtimod kan det være, at det, var, det bekom dem ganske vel, at jeg sagde, at det her, det siger jeg ikke mig selv i, venner. Mm. Øh, så, så whenever you feel for it, så, så stopper jeg. Men det er jo sjældent, når vi, når vi så kigger på dit CV, det er jo sjældent, jeg kan i hvert fald ikke huske særlig mange eksempler, hvor vi ser en Superligatræner, øh, eller Første Divisionens skyld, selv gå øh, fra projektet undervejs, øh, så bliver de som regel fyret eller, eller udløber. Øh, er, du en, er du en svær træner at stille det kan da godt ske. Men altså, jeg synes nu, det der det foregik sådan i, i god ro og orden, og jeg respekterer Hobro både i høj grad for det, de har lykkes med, og jeg respekterer i øvrigt også det, som måtte være en ansvarlig bestyrelse, som, som mener, at vi er nødt til at se tæring efter næring, og hvis vi skal leve øh, om 10 år også, og også i toppen af dansk fodbold, og, og toppen af dansk fodbold kan godt i Hobro være samtidig i anden division, så vi er nødt til at gøre sådan her. Altså, den, den vurdering og analyse respekterer jeg, med, og, og derfor så, så er det, i, i, som gode venner, øh, og øh, i al ordentlighed, at jeg og, øh, og formanden øh, havde en samtale, hvor øh, jeg meddelte, at øh, jeg ser ikke mig selv i det her, og hvor han sagde, at det forstår jeg godt. Og, øh, og så fandt vi ud af det. det, det men, men altså der, hvor jeg er besværlig, og altså det synes jeg ikke var besværligt, det synes jeg var let, mm. og, og vi var et sted, hvor jeg tænker, at vi, vi kan ikke rykke op, og vi kan ikke rykke ud, så... Øh, når I har noget klaret, så, så lad os finde ud af det. Ikke? Øhm, så så, så det, det synes jeg ikke var besværligt. Men der, hvor jeg kan blive besværligt, det er, hvis jeg synes, at, at der er nogle øh, udtrykte værdier, eller nogle eksempler på en ledelsestil, som strider med det, jeg synes, måtte være ordentligt, og min personlige værdisæt. Mm. Altså, fordi det handler lidt om integritet. Det handler lidt om, at vil man begå karakter mor på sig selv, for at være fodboldtræner. Det er jeg ikke så fandens med. Mm. Øh, det, det kan også være, at, at, at, at altså, det er jo meget almindeligt, at der er nogen, der forsøger at påvirke, hvordan man skal spille, og hvem der skal spille. Og der forbeholder man bare retten til at sige, tja, altså det bestemmer jeg altså. Vi, vi, vi efterlever alle mulige demokratiske principper, vi taler sammen, og du må argumentere, jeg kan lade mig overbevise, Øh, men, men der er ikke flertalsbeslutninger. Øh, der er øh, gode muligheder for at påvirke mig med gode argumenter. Som for eksempel, man prøvede IAGF med Brian Stener, øh, Kasper Bugge og med Jesper Fredberg. De gjorde alt, hvad de kunne for at overbevise mig om, at vi skulle spille med nogle andre på en anden måde. For det gik for dårligt. Det sidste var jeg helt enig i. Men, men jeg var ikke enig i, at, at det ville blive bedre med nogle andre med noget andet. Så troede jeg, det ville dårligere. Og, og, og, og jeg respekterer dem alle sammen, men, men jeg tog altså den frihed at sige, men det er mig, der bliver sparket ud. Og jeg kan blive sparket ud af alle mulige årsager, men jeg bliver formentlig sparket ud, hvis vi taber for meget, og hvis vi rykker ud, og så videre. Men hvis jeg skal sparkes ud, så skal det fandme fordi, at jeg har valgt noget, der er forkert, og ikke, at jeg har valgt noget, som jeg ikke tror på. Det er jo lidt stejlt. Der er nogen, der vil sige, at det er inderodet, men jeg bliver nødt til at kunne fastholde mig selv i det, jeg gør. Og derfor så, så, så var det jo fuldstændig reelt, at AGF sagde, at vi ikke flytte Peter. Og, og, og vi tror ikke, at han svarer den rigtige. Så er det jo en ansvarlig ledelses, både ret og pligt, at hvis de tror på, at det, der er, ikke er godt nok, og når andet er bedre, at reagere på det. Nu har du jo startet din trænerkarriere uh, med en person, som vi begge to kender rigtig godt, Ståle Solmarken. Uh, som vel også er den, der har inspireret dig til måske at gå ind og blive træner. Uh, han er jo også meget egenrådig mand. Uh, har du lært meget af ham? <laughs> jeg tror, skal jeg var det inden, at jeg mødte ham. <laughs> det kan være, det er derfor, klikket. <laughs> ja, men altså, der er måske lige der er også mange forskel på stole af mig, men, men jeg tror, at i virkeligheden, selvom at måske ham endnu mere end jeg, uh, uh, virkelig har fodbold som et kernepunkt i vores liv, og måske også det, som vi er bedst til, så ved vi også godt begge to, at dels, at der er ting, der er vigtigere, end, øh, end fodbolden i tilværelsen, og også, at man er nødt til at kunne bevare sig selv i det. Og det, som, som, øh, som hvor vi også flugter, tror jeg, det er, at vi vil give alt. Altså, når Stole er i FCK, eller jeg er i Silkeborg, så er det vores klub, det er det så måske mere i en forstand, både for Ståler og for mig, de to pågældende klubber. Men uanset om jeg har været i AGF, eller i Vejle, eller i så har jeg stået op om morgenen, vågnet om natten, gået i seng med tanker omkring, hvordan får vi gjort det bedst muligt for den pågældende klub. I iveren efter at opnå succes, ikke kun personlig succes, men succes for den pågældende klub, vi nu er i. Altså, man går ind i det med liv og sjæl, med et, øh, øh, et lidenskabeligt engagement og med sig selv på spil. Og det, som ikke er til at holde ud i en sådan situation, det er, hvis der er modstand indenfra, For der er rigeligt af modstand udefra. Og derfor har både Stål og jeg haft rigtig vanskeligt ved, at nogle som for egne rækker, ikke stillede sig i vejen, men efter vores mening stod i vejen for den succes, som vi kæmpede for i hver vores klub. Og det kan godt tage sig enrådet ud. Og det kan godt kaste uvenskaber af sig. Og det vil nødvendigvis kaste konflikter af sig, hvis det er sådan, at man mislykkes. Og det har det jo gjort for mig mere end forståeligt. Men før eller siden er der jo tid til at nyske ind hvor som helst. Men det, tror jeg, er kendetegnende både for ham og for mig. Og det, jeg har lært at ståle, det tror jeg sådan set ikke, det er det. Det, jeg har lært at ståle, det er at forstå fodbold. For det havde jeg faktisk ikke forstået, før jeg mødte ham. Men han, han åbnede mine øjne for, for, hvad kan man sige, altså han bevidstgjorde mig omkring det, som jeg gjorde på rygrejen. Det bevidstgjorde han mig omkring det, at han var i stand til, bedre end nogen, jeg havde mødt tidligere, at i talesætte, som det hedder, altså at sætte ord på. Og det at kunne sætte ord på det, som nu måtte være for dagen, det er et udtryk for, at man er bevidst om, at man har indsigt i det, man har med at gøre. Fordi kun hvis man har det, kan man kommunikere det. Og det var det, han gjorde til mig, og som gjorde, at jeg begyndte at se spillet på en anden måde, og måske i virkeligheden gjorde, at jeg kunne bruge et sprog til, og hvad kan man sige, en erfaring til, at hjælpe andre mennesker, andre spillere, andre klubber, som træner. Jeg har et seriøst spørgsmål mere. Der er faktisk mange, men vi når ikke alle sammen, men, men mm -hmm. vi når nogle af dem. Søren Juhl, han siger, har du egentlig følt, at det var den rigtige beslutning, klubben tog ved nogle af dine fyringer? Altså, havde du valgt det samme i deres position? Måske sådan øh, med ja. tiden, når du har Ja, det, det vil jeg sige. Jeg, jeg er helt uenig i fyringen i Vejle. Øh, I AGF forstår jeg det sådan set godt. Øh, for vi havde præsteret dårligt hen over hele 13. Dog havde de valgte bestyrelsen at, at gå videre med mig ind i 2014. Og jeg synes måske, at de var lidt for påvirket af det, den støj, der var omkring. Og det var også urutinært af mig. Altså at tage øh, den konflikt, der var øh, fra medier. Altså hvor, hvor øh, jeg tror det var årsdifttiden, og jeg tror det var BT, uden at hænges op på den nødvendigvis. Men, men, men nogle af bladene, nogle af aviserne, som var toolangivende i sportens univers, mm. øh, havde anonyme kilder som ligesom de refererede til, men refererede til sandheder, der simpelthen var falske. Altså, og det vidste jeg jo, øh, og nu har jeg nu har jeg brugt betegnelsen karaktermord flere gange, men jeg vil, ikke have, jeg vil ikke have det siddende på mig. Altså jeg vil simpelthen ikke acceptere, at den sandhed, de redde rundt med, blev sandheden. Mm -hmm. Fordi det var, det, var, det var simpelthen falskt. Altså det var simpelthen løgn. Kan du genopleve over surkommelse? Ja, men altså, for eksempel så tror jeg, at der var, altså, det, det, det var en, det var en øh, sandhed, at Kasper Slot og jeg skulle have et meget dårligt forhold. Mm. Kasper var en bærende spiller i AGF, og vi skulle efter sigende have et rigtig dårligt forhold til hinanden, og ikke kunne udstå hinanden, og så videre. Og det var bare forkert. Og, altså, og Kasper og jeg har haft et for. Jeg er den eneste, der har været god under for fanden de sidste ti år. Jeg har taget ham tilbage et par gange. Ikke? Så, så det, det var bare forkert. Og jeg tror ikke, at det er fordi, at, at de her journalister, de havde en intention om at gøre mig ondt, øh, de havde bare fået nogle fejlagtige informationer. Og det var jeg vred over. Og, den, og, og det ville jeg ikke bare lade la, la, stå til, men det fyldte for meget. Mm. Æ, og vi havde et interview, hvor I fulgte op med, at, at jeg havde sagt, Steffen Rasmussens første målmandsposition. Præcis. At, at, at jeg jeg tilløvede mig at sige, at Steffen var skadet, og, og Emil Årsager øh, skulle stå. Og det jeg sagde øh, i vores interview, det var, at øh, det kunne jo godt ske, at Emil skulle have stået alligevel. Fordi jeg har ikke en første målmand og en anden målmand. Der er en konkurrence om det. Steffen har stået i lang tid, fordi jeg var bedst. Men han er god i mil. Det sagde jeg inden den første gang, man skulle spille. Og øh, som opfølgning til det, der øh, går jeg station hen og fortæller Steffen, hvordan er det at blive degraderet. Og han var ikke degraderet. Han var skadet. Det var min anden målmand, om I vil. Der var blevet øh, iscenesat som mit tilvalg. Ikke også? Og, og, og det blev der ligesom snakket og skrevet om. Og Steffen var bred. Jeg synes ikke, det var så reflekteret, det han sagde. Men jeg havde sagt noget, som måske var uhensigtsmæssigt at sige, fordi det kunne tolkes derhen og så videre. Og det fik også liv. Og alligevel så blev der en masse ting, som fyldte mig. Så isoleret set til det, der kunne jeg egentlig godt forstå, at med dårlige resultater og, og, og støj, øh, og på trods af, at vi egentlig kom relativt godt i gang, spillede uregjort i parken mod FCK, som jeg husker det, og vi spillede og det kan jeg ikke lige huske, hvordan det var i detaljen, men altså det var, den første gang, kan jeg huske, at gjorde det mod FCK, så vi var okay. Og vi lå ikke sådan horribelt ringe, vi lå under midten, men vi kunne godt se ind i et forår, hvor det skulle, kunne gå okay, efter AGF-standarder. Øh, og øh, jeg var skuffet, men altså sådan bag lys, så havde jeg måske også selv været med til at bringe mig i den situation. Så, så i dag, der synes jeg egentlig, at... Øh, når ja, sådan kunne det gå. Jeg er stadigvæk uenig i det, men så altså, kan det gå. I Silkeborg, der var jeg uenig i strategien, efter Silkeborg har efter en nedrykning. Øh, og vi kom dårligt i gang, som man jo som til gør i første division. Og så var jeg uenig i, at efter, at jeg havde været med til at sætte de spillere for en 25 millioner eller sådan noget, at der ikke skulle bruges flere på at forstærke det hold, som havde øh, liten overledning. Ikke? For at vi kunne rykke op igen. Jeg var uenig i den strategi, at vi ikke skulle bruge flere penge, og det holdt jeg mig ikke tilbage med at sige. Og på det tidspunkt, der, der havde jeg også, kan man sige, en nedrykning og, øh, og, øh, og var øh, eksplicit uenig. Men det synes jeg, man skal være. Altså jeg synes, man som cheftræner skal være ærlig. Fordi ellers så kommer man til at hæfte for og stå til ansvar for øh, det, der så, i så fald vil være underpræstationer. Så jeg synes, at, at man skal sku. Men skal sige, hvad man mener? Jeg synes, det er en forpligtelse. Hvis jeg havde siddet og nikket til det, som Kemp massen øh, ligesom refererede til, som, som det, som bestyrelsen ville, så havde jeg, hvad kan man sige, øh, samtykket i, at det var vejen. Og det gjorde jeg ikke. Jeg var uenig. Jeg er enig i det, Silkeborg, de gjorde i 2020-vinduet, øh, hvor de investerede i en målscore, i en målmand, i en god stopper og forlænget med en god spiller. Det er jeg enig i, men det koster penge. Men det har ført Silkeborg fra en tilværelse som elevatorhold ind i toppen af Superligaen. Men jeg forstår godt, at jeg blev fyret. Ved du være den her passion, fordi jeg tror, du sagde på et tidspunkt, at jeg er meget lidenskabelig i forhold til fodbolden. Jeg synes, jeg kan fornemme den stadigvæk, Peter. Så lad mig egentlig skrue hen til nu, fordi det må, være, det må være voldsomt at have så meget passion i sin krop og ikke have nogen steder, og du har ingen ja. spiller, du kan stå og, og råbe af til daglig. Hvad bruger du egentlig din tid på nu? Ja, altså jeg... Jeg prøver at slappe af, ikke? Men altså... Øh, og det overfatter min kone, som om, at jeg keder Og hun har senest smidt mig ud i, i, en, i en tredjedel af haven, som jeg får lov til at grave op og dække til igen. Øh, og det har jeg ikke så fandt meget lyst til i virkeligheden Men jeg har skrevet, jeg har skrevet en bog. Ja. Jeg taget en lille bog med, ja. som øh, jeg selv har skrevet, øh, sammen med, øh, med Asger Hedegaard Bøge. Det har du ikke noget på hel anden måned. Og, øh, og det her, jeg tyvstalt lidt med. Øh, men den, den, den blev faktisk... Øh, fysisk realiseret og kunne afhentes den dag, at det blev fyrt i vejen. Så, så det, jeg har gjort siden, det er, at jeg har rejst lidt rundt og holdt nogle foredrag om det, og øh, går lidt op i, i at sætte problemer i hvad kan man sige, fodboldens univers under debat i den her. Mm -hmm. og, og, øh, hvor, hvor der er emner, som jeg synes trænger til at blive belyst, og hvor jeg giver min holdning til kende den er ikke altid sammenfaldende med min makkers holdning, men det er sådan set også det, der er pointen. Nemlig, at vi kan være uenige i, at man kan gøre tingene på forskellige måder. Og hvor man kan synes, at man skal boykotte Katar, VM henholdsvis, man skal bruge VM til at belyse elendigheden dernede. Det kan man jo synes, at man vil, men nogle af de problemstillinger. skal, vi, skal er, det helt, er det helt fuldstændig uproblematisk og ligegyldigt, at FCK render rundt med Unibet på, øh, på deres maver, øh, når vi nu ved, hvad, hvad betting øh, kan gøre med folk mm -hmm. og den slags. Og en af dem, der har inspireret mig stort til at gå ind i den slags, også i forhold til ledelse i, øh, i dansk fodbold, det er faktisk Jens Christian, som jeg har den største respekt for, og derfor vil jeg også gerne få fortælle den her bog her, og øh, som en, øh, en hyldest øh, af dig, og en taksigelse for alt det gode, du har gjort for dansk fodbold. Og det er jo alt for det, meget været. Ja, ja, ja, jeg sagt. mener jo en hel masse. Du mener nemlig Så vil jeg noget. godt lige returnere. Øh, og det er jo så, normalt skal man ikke bringe internt ud til offentligheden. Men ja, jeg havde jo det privilegium, at jeg var center ved din afsluttende eksamen. Øh, I det buge, der havde vi jo den anden bog, vi diskuterede også. <laughs> øh, kan du huske, hvad jeg sagde til dig? Du sagde, jeg var lykkens pamphilius. Du var skide heldig træner på det tidspunkt, ikke? Og så, hvad var det? Hvad på, og og, og ja, hvad var det så, jeg sagde, det? Til dig, sagde til dig? Jeg glæder mig til at se, hvordan du håndterer modgang. Ja. Jeg synes, du håndterer det godt, fordi du har meget modgang. Det er jo, det er jo også desværre et af vilkårene ved at være øh, Superliga-træner eller som med fodbold. Vi taler tit om det. Vi, fejre, vi har ikke tid til at fejre vores succeser. Der nye problemer, tårner sig op. Men det er jo dem, vi skal kunne håndtere. synes, du går godt. Tak for det. Og lad os måske bringe den så hen til det sidste. Vi skal snakke om din, din fremtid. Jeg går ikke ud fra, at du er blevet træt. Det kunne jeg næsten fornemme af at være fodboldtræner. Men der er ikke mange, i hvert fald på øverste hylde, fodboldtrænerjobs herhjemme. Hvad tænker du om dit næste job? Hvad, og hvad gør du egentlig? Hvad gør man, når man er ude af et og, ja. og skal prøve at komme ind i et nyt? Det er en udfordrende situation for sådan en halvgammel mand for mig. Som mig, at at, at, at et nyt job, hvor man gerne vil have et job. Fordi der, hvor jeg gerne vil have et job i Danmark, det er jo på øverste hylde, så at sige. Og det vil sige, det er ikke under øh, top 18. Men der er med mange dygtige træner, der godt kunne tænke sig at få jobs i top 18. Mm. Øh, og vores jagtmarker, som dansk, en dansk hvad kan man sige, rutineret hederlig træner, er bare blevet indskrænket i en nyere tid. Altså, man kan sige, at der er jo en eller anden hylde, som vi måske kan passe ind på. Mm. Og, og, men der er mange, der kan passe ind på den hylde. Og, og, og jagtmarkerne bliver, sådan set, bliver jo indskrænket, så at sige, hvis det er sådan, at der er for mange, der siger, at i vores klub vil vi kun have tyske trænere, som man hører i dansk fodbold. Eller, hvilket kan være naturligt nok, at udenlandske ejerskaber vil have deres egne folk med, det betyder, at egne folk typisk ikke er danskere, og så er der også er eksempler på det. Mm. Øhm, og jeg mener jo ikke nødvendigvis, at, at uddannelseske ejerskaber er alt dårligt. Det synes jeg også, der er på, at det ikke er. Men det betyder bare, at, at antallet af, af relevante stillinger indskrænkes. Så det, man kan gøre, det er, at man kan lægge sig tilbage og grave have. Øh, og det tjener man ikke gå, så mange penge på. Gå tænke. op i noget, der også kan være vigtigere end fodbold på visse områder. Det synes jeg. jeg synes, at der er mange ting i fodboldverdenen, som burde forandres. Jeg synes, at der er utrolig mange ting, mange præmisser, som man accepterer, og som burde forandres, eller i det mindste stille spørgsmålstegn ved. Og det er så det, jeg gør lidt ud af med den her bog her. Men man kan selvfølgelig også, sådan, man kan jo, man kan jo også prøve at åbne så lidt op for verden uden for Danmark, og sige, at det kan jo også være, at at de trænger til noget know i Norge eller Sverige, eller hvor det nu er. Men er, er det der, du er nået til? Fordi jeg tænker, der er jo også... Man løber jo ikke helt tør for tur i karusellen, men alligevel øh, på et tidspunkt, så, så skal man måske lige ud og have nyt luft, eller ja, altså, fjerne jeg... sig fra, fra Danmarkskortet, før ja, man vender ja. tilbage. Så er det sådan noget ja, ja. Norge og Sverige, du overvejer? Vi er altså, også i kraft af, at der jo er en hel del udenlandske, ikke kun ejerskab, men også udenlandske... Altså, der. Ja. Der ser en nordmands- som sportschef i både AGF i OB, og OB, der mm. ser en svensker i OB. Og at det, at de har øjnene åbne for, hvad der foregår i både Norge og Sverige, er jo helt naturligt. Det, jeg ikke synes, der er så naturligt, det er, hvor få der er danske træner der er i Norge og Sverige, for eksempel. Det må godt måske kun Jacob Mikkelsen. Ja, det tror jeg rigtigt. Og, og det, det kunne da godt ske, at der var nogen af os, der skulle prøve at øh, tage Oslofærgen og tage en tur op og kigge på din norske forhold. Du har været der før. Ja. Øh, lad mig afslutte med et, et, et spørgsmål eller to. Jesper Pindt siger, hej Peter, hvilke personlige og klubværdier er vigtige for dig, når du går i dialog med en ny arbejdsgiver? Øhm, jamen, men mine værdier er i høj grad, at, at der skal være åbenhed og ærlighed. At man bør være, synes jeg, autentisk. Altså at have sig selv med. Og mine værdier er mine, og Niels Christians er, er hans, og du har dine, og vi er forskellige, og det er fint. Men jeg tror, det er vigtigt, at, at man har integritet og tør at sige nej, fordi ellers så mister man sig selv. Og, og, og det er lort, uanset om man er fodboldtræner, eller man er virksomhedsleder, eller man er tømmer, eller... Whatever. Mm -hmm. øh, og, og det bliver vigtigere og vigtigere for mig. Og, og, og der bliver ting, som jeg ikke vil øh, sælge ud af, for at have et ellers utroligt attraktivt job. Sidste spørgsmål kommer fra Esbjørn Christensen. Kunne Peter forestille sig, at hans næste job ville blive Esbjerg? Og vil han, kunne se selv som en, øh, vil han kunne se sig selv i sådan en klub med det ejerskab, efter det, du har oplevet i Vejle? Men jeg, ved, jeg ved for lidt om, hvad der foregår i Esbjerg. Er jo, man hører jo rigtig meget, øh, og noget af det, man hører, virker skræmmende. Øh, og, og som jeg har sagt, altså noget af det, som man hører, det er jo, at ejerne vil bestemme, hvem der spiller. Og, og sådan vil det ikke blive med mig som træner. Mm. Men, men har ejerskab... Øh Skræmter. Altså har, har det, du oplevet i Vejle, lidt skræmter i forhold til ejerskab? Er du blevet mere, Nej. hvad kan man sige, øhm, påpaslig? Altså noget af det, som jeg også øh, skriver om i bogen, eller Asger og jeg, jeg skriver om i bogen, det er, at man skal passe på med at sige, at alt ondt kommer fra udenlandske ejerskaber, for der er også masser af ondt i danske ejerskaber. <laughs> altså, det, det, der, der er masser af at kritisere øh, i AGF og i Silkeborg og i Hobro, og måske endda i FCK. Øh, hvor der ikke er øh, udenlandske ejerskaber. Mm. Udenlandske ejere kan jo være... Altså, de har jo reddet FC Midtjylland, ja. som i dag gør det i hvert fald på den øh, nationale scene fantastisk godt. Øh, øh, FC Nordsjælland har jo øh, stor succes øh, med udenlandske ejerskaber. Helsingør har stor succes med udenlandske ejerskaber. Mm. Så, så jeg kommer ikke til at sige, at udenlandske ejerskaber er tal dårligt. Det er det overhovedet ikke nødvendigvis. Men, men det er... Uheldigt, hvis øh, man er blind for øh, den kvalitet, der er i dansk fodbold. Det er uheldigt, hvis det er sådan, at man er blind for, at vi kan udvikle unge spillere i dansk fodbold. Det er uheldigt, hvis det er sådan, at man som uanset, om man er udenlandske ejer, eller man er danske ejer, overvurderer sin indsigt i spillet. Det er altid en rigtig dårlig at overvurdere sig selv, tror jeg. Men det er der er eksempler på, at, at, at der er udenlandske ejere, der gør. Det er der også eksempler på, at der er danske ejere, der gør. Og der, der tror jeg, det er vigtigt, at man øh, står ved sine beslutninger om, at det, man har ansat til at træffe beslutninger på de her specifikke områder, er der en grund til. Det gælder i fodbold, og det gælder er jeg ret sikker på, også alle mulige andre steder. Så fik vi sådan en universel afslutning. Så skal vi ikke lade det være sidste ord. Peter, tusind tak, fordi du kom ind og tog dig tid til at snakke med.